fiindcă cuvântul m și obosit, fiindcă vorbeam prea mult, și mai ales teatru. Nu am făcut un teatru de vorbărie, am făcut un teatru de stricare a vorbăriei, și mai ales ultima piesă, unde e limbajul complet pierdut, și nu sunt decât sunete incoerente, și fiindcă Limbazul teatral nu e pentru toată lumea, trebuie tradus. de m-am plichisit și mai ales de vorbărie, cu toate că vorbărie și, uh, pentru alt motiv, simțeam nevoia să schimb de sistem de expresie și să spun aceleași lucruri, cum le-am spus în lavas. am vrut să spun aceleași lucruri cu alte mijloace estetice.